Така ось дурня. Ніхто ж її нормально не робив. Руки вгору, руки вниз, ноги ширше. Повороти вліво-вправо, 10 присідань. І всім уже довбоюбство крутити головою. Тепер, кажуть, у школах цього нема. Раніше, ви що, прогуляти зарядку? Краще відразу розстріл. За кілька спізнень на ранкову гімнастику могли записати у кінці тижня зауваження у щоденник. Поведінка незадовільна. Хто це придумав, не знаю. Тільки в нашій трійці для повного щастя не вистачало ще після уроків зарядку робити. Тому ми із зайцем намагалися прибігти вчасно. Свині простіше. Мамка на роботу раніше приходила, сина з собою брала. Він постійно в її капцерці тусувався, ніколи на зарядку не запізнювався. Від свині ми й почули новину. Історії не буде. У той день історія стояла першим уроком. Хто тобі сказав? Яка різниця знаю? Свиня любив напустити на себе таємничий вигляд і показувати, що завжди знає більше, ніж будь-хто з нас. Навіть якщо знання не приносили жодної користі. І що ж буде? Зайця справді мало цікавило, чим замінять історію, до якої він, як і до інших предметів, ставився пофігістично. Він часто запитував просто так, аби не мовчати. Повна херня. В армію нас будуть відбирати. Яку ще нахер армію? Іноді я зовсім не розумів дивних жартів свині. У Радянську приїхали з Чернігова, з військомату. Подивляться, як у нас із військовою підготовкою будуть дивитися кого морську піхоту, а кого відразу у стройбат. Анекдот про стройбат. Знаєте, це старий анекдот про те, що у будівельних батальйонах служать такі супермени, їх навіть зброю не видають для них, вони лопатами воюють. У нас, блін, ще нема воєнки. Правильно. Тому восьмі класи і збирають. Бо вона по-любому буде з осені. Хоч у бурсі, хоч де. рук, матості моїй поскаржився, валідолу в неї просив. Його ж не попередили, ось де прикол. Це свиня говорив нам на ходу. Вже біля самих дверей класу наш гурт протаранив, а рутюнов з криком. «Звірі, людей пропустіть!» Ми забігли після нього, останніми, нарвалися на стурбований погляд чекіста, який завжди був присутнім на зарядці. Коли ми покидали портфелі і вишикувалися, кожен біля свого місця, класний прокашлявся і оголосив. Значить так, сьогодні зарядки не буде. Зараз приводьте себе у порядок і всі збирайтеся у спортзал. «Дівчата теж», – для чогось наголосив він. «Нас там розстріляють?» – це хорошист Любченко. «Аби мені автомат, Любченко, я б не всіх, але декого з вас точно б розстріляв. У відповіді я не відчув навіть натяку на жарт. З вами проведуть практичні заняття з військової підготовки» бо судити і саджати вас уже можуть, а ось батьківщину захищати тут вас немає. Більшість голів, і моя в тому числі, мимоволі повернулися у бік Стародуба, який спокійно стояв біля своєї парти. Лечекіст натякав не тільки на Стародуба. З 14 років, як пояснили нам на заняттях із основ комуністичної моралі настає кримінальна відповідальність. Усе ясно. Рудик, ти подивився, аби клас проявив себе достойно. Ми будемо кращі, Анатолію Федоровичу запевнив староста, хоча всі розуміли. Подібна відповідь, навіть її тон, мусили... Зайвий раз підтвердити особливі стосунки Вови Рудика з класним керівником. Вони спілкувалися вже не як учителі з учним. Зрештою Рудик так само, як і я, не горів бажанням насправді чогось навчитися від чекіста. Наука, математика його не цікавила. Вона вчить лише рахувати гроші, а не робити їх. Тут тепер розмовляли старший товариш із молодшим – Ну, подивимось, чекіст крутнувся на підборах і швидко вийшов з класу. Він завжди ходив швидко, не ходив, навіть бігав, постійно налітаючи на вчителів у коридорах і машинально вибачаючись на ходу. Щойно він зник, а на всю силу, горла гаркнув. Почули всі, підірвалися і у спортзал. «Що неясно, порося».